MLA Studio 7 jakso. Tänään ollaan, ollaan taas tekemässä futis podcastia Mun nimi on Mikko ja mulla on seurannut täältänä Akuusti Moraku. Terve, terve! Tänään on paljon, paljon aiheet, mihin halutaan ottaa kiinni. Yksi asia, mihin mä haluaisin ihan ensimmäiseksi kiinni, kiinni, on tänään aamulla itse asiassa tänään siis nyt on perjantai. Joo, perjantai. Niin, nyt aamulla on Ruotsin Jalkapalloliitto tullut ulos tiedotteen kanssa. Tällä viikolla pelattiin Göteborin Derby. Uh -huh. Ruotsin kapissa. Gais isännöi Pravida Arenalla, IFK Götebori. Ja tässä on kyse, on super, että joukkue, IFK Göteborg on... Allsvenskan joukkue on... No siis kaikki muista IFK Götebori yhdestä luvulta Yksi isompi yhä Ruotsissa. On, no, siis niin me, niin me on edelleen. Ne on nyt vähän sukelellut siellä. siellä äh, pohjaan vähän tätä niin Göteboria, niin Gaisin ja IFK on kannattajien välillä tilanne on ollut tosi kuuma pitkään. Vuosit pelattiin Futsalis derby, Guys IFK Jötebori. Ja sehän päättyi Että Kannattajat otti tosi kovin yhteen. yhteen. No nyt ne samat kannattajat, tietysti Futiiksessa, niin ihan yhtä vähän arvostaa toisia. No Mutta Kapin Matsis kävi sille että nolla tilanteessa toinen jakso alkoi. Niin IFK Jäteborgi fani päätyy pistämisen pyrotifon. Ruotsissa on hyvin yleistä tuon tyyppisiä pyrotifoja. Ja, jos esimerkiksi Aiko, tekee aika usein infernotifon. No on hemmetin hyvän näköisiä, en mä sitä sanon. Mut sit kun siellä on aina niitä luupaita, että löytyy vängereitä, ja löytyy tämmöistä, mikä ei ole sitä syvä hyvä asia, et nythän niin ne ampuu raketteja kentälle, ne idiotit. Siis, miksi sulla raketti edes mukaan stadionilla? Mitä tekemistä sillon futismatsin kanssa? No nimenomaan. No ne ampu raketteja kentälle. Se ajetti sen, että Gaissin maalivahti Johansson esimerkiksi loukkas korvansa. eli hänellä on todettu tämän jälkeen kuulovamma tämän tilanteen jälkeen. Tuomer keskeytti matsin, joukkueet meni koppiin, koppi. Äh, aluksi oli epäilys, että matsi pelataan seuraava päivänä tyhjille katsomoille. katsomoille ja No, IFK Yöttöbori oli valmiina pelaamaan sen mahti seuraavana päivänä. Gais oli aluksi valmiina, mutta sitten ilmeisesti siellä on vähän tutustuttu sääntöihin Gaisin puolella ja tajuttu, että eihän ole mitään velvollisuutta, että edes pelaa tätä peliä enää. enää. Ja sitten, että urheilullisesti tilannehan oli muuttunut päälaajalle. Että et, et onhan se urheiluista ihan eri tilanne, että sun ykkös maaliinvaihti ei pysty pelaamaan, Ja mistä syystä vielä? Niin, mistä syystä, että et, et, et vieras joku ei kannattajan takia sun maalivat ei pysty pelaamaan. Niin. No, tämä asia Tämän tapahtumaketjun, joka päättyi siihen, että Guys ilmoitti, että hei pelaa tätä ottelua. Ja he tietää, että siitä saattaa rangaistuksena olla kolmen oloa luovutusvoitto IFK Öyteborelle, mutta Guys ei tule tätä ottelua jatkamaan loppuun missään olosuhteissa. Tänä aamulla Ruotsin liitto julkaisi päätöksensä ja nojaten sääntöihin sääntöihin, Mä voin kaivaa sen tarkan asiassa sen tarkan, tarkan sääntölainauksen lainauksen teille, niin, niin en puhu ihan hirveesti mitään läpiä päähäni, päähäni. mutta siis pointtihan oli se, et, et, että Ruotsin liitto tuomitsi IFK häviämän häviämään ottavan 3.0 ja täältä säännöistä löytyy, ää, että När kofta kon ären avbryten match inte fullföljs reglerna regleras de sportsliga konsekvenserna av jag särnys, ja så ta tas som kofta säännöst miste det löytyy ja eh innebär att om matchen avbryts beroende på hur en förening har uppträder ska den andra föreningen som huvudregel tilldelas seger med målskillnaden 3-0 ...eller om det merfördelaktit, det målresultatet som sen, då Eli mikäli äh, ottelu keskeytyy kannattajien töhölyn vuoksi, niin vastustajajoukkueelle tuomitaan 3-0 voitto, paitsi jos ottelussa vastustajan on johtanut keskeytyshetkellä enemmän, jolloin se voimassa oleva tulos jää voimaan. Mitä mieltä sä tästä päätöksestä? Sanotaan näin. Kaiken kaikkiaan todella kova päätös, mutta sitten taas toi osoittaa sen, että jos halutaan toimiin näitä hulikanei idioitteja vastaan, niin tämä on se paras keino. Et ne sakottamiset ja tämmöiset näin, ne on enemmän semmoisia, että ne, ne tuntuu niillä seuroilla, mutta ei ne tunnu niillä faneilla. Mutta silloin kun niiden käytös johtaa siihen, että ottelu hävitään, niin siellä alkaa niin toivon mukaan ainakin siellä sisälläkin tapahtumaan, faniryhmien sisällä tämmöiset ihmiset laitetaan järjestykseen. Tää on niinku, tavallaan fanithan elää joukkueen voitosta ja tappioista todella paljon, niin tämähän vaikuttaa niihin vielä enemmän. Tässä on myös se hauska tilanne nyt sitten, että et ISP Jötteborg, on ihan heillä on äärimmäisen vaikea päästä tuosta lohkosta jatkoon. Siis tämän tappioon koska Ruotsissa ö, lohkosta ne yksi jatkoon. Ei se ole niinku tää Suomen tämä missä niinku Kuudes neljä menee jatkoon, jatkoon. vaan siellä on siis neljä joukkueen lohkot ja siitä menee yksi jatkoon. Ja jokaista vastaan pelataan, pelataan, pelataan tota tietysti lohkossa ristiin. ristiin ja, ja nyt siellä on se tilanne, että viimeisellä kierroksella Örebro kohtaa IFK Göteborg, eli kaksi Allsvenskan joukkuetta pelaa vastakkain. Mm. Ja sitten Gais kohtaa puolestaan Alempisaarjalaisen Nyköpingin. Gais johtaa lohkoon maalierolla. Koska he voittivat 3-0 tällä luovutusvoitolla, he johtaa Lohkoa maalieron turviin. No, no. Heillä on maaliero kolme parempi mitä IFK Göteborg kaksi parempi mitä Ödebröllä. Ja Ödebrö ja IFK vastakkain. Eli siellä on ainakin yksi, no, joka tapauksessa olisi yksi Alsvenskan seura ulkomaan, mutta nyt jo ole paras tapauksessa molemmat. Niin, siis nimenomaan, että joka tapauksessa Lohkoa lähtisi laulu yksi Alsvenskan jengi, nyt mikäli Gais pystyy Pystyy kuten oletettu hoitamaan Newtjoppingin viimeisessä matsissa kotonaan, bravida areenalla niin, niin sieltä täytyy Ehrenbrun tai IFK Jöteborin pitää aika maaliuhlat, että ne menisi ohi. Ku kuulostaa siltä, että varsinkin nyt IFK Jöteborin, niin tämä koko toiminta. On voi kääntyä todella pahasti heippaasti. Oh, kun Ruotsissa vielä, kun ei ole europaikkaa tälle kaudelle, ja, ja, niin, ja Ruotsissa kapista vielä on silleen, että, että Kap finaali on toukokuussa, ja se europaikka on jo heti sinä kesänä. Eli he, he, heinäkuussa alkaa sitten pelit Eli käytännössä niin siis tälle kesälle olisi ollut mahdollisuus saada kapin kautta europelejä, ja mitä muuta tuo hyvin hankala tilanteessa oleva seura, seura vois Voisi kaivata, kun entinen suurseura, joka nykyään pelaa sijoista sijoist 6-10, niin siis, nyt kannattaa. Että... Ja se kaikki rah rahalliset <laughs> tulot, mitä tulee siitä, joka tietenkin auttaa siihen, että pystytään vahvistamaan joukkoja tulevilla kausilla. Niin. niin no, toi, toi voi olla iso menetys. On, niin, on ei... vaan kolme pistettä. No, enkä sano sitä, että niin käydä, että yli kävelee, kävelee Kaikki on mahdollista futikses, mutta matsi pelataan B-areenalla Örebro pakko, pakko voittaa jatkopaikan vuoksi kaksi Alsonskengi pakko voittaa tilanteessa Örebro hävisi hävis edellisen matsin nyetroping sille niin ei, ei nyt kahta ohipeli voi pelata en en en mäkä en usko Yes. No, semmos no, on tapahtunut Ruotsissa. Ruotsissa tapahtuu muutenkin paljon. Otetaan, että Ruotsi-setti tähän heti alkuun, niin sitten kun ne ketään on se. kiinnostunut niin voi sen jälkeen sitten vaikka sammuttaa, sammuttaa lähetykset ja todeta, että, että, että ei noin tätkin jaksa kuunnella tämmönen enempää. Uh, SVT on julkaissut uutisen, joka vähän peilaa vuoden 2016. 2016 maailmaa FF, Ruotsin tämän hetken suurin seura. Varmaan historiankin suurin seura. Maalmähän on, on kestomenestöjä tänä vuonakin pelas Chelsea vastaan Eurooppa-liigan liigan, tota, jatkopeleissä. Et, et ei, ei ole kyse mistään pikkuseurasta tietystikään Malma FF 2016 oli sitä mieltä, ja tulivat ulos tietenkin, että, että Alzheimer's-jalkapalloa ei pitäisi pelata millään muulla kuin luonnonurmella tai hybridinurmella, että ei saa pelata tekonurmella ollenkaan. No, Tämä asia on nyt ollut Ruotsissa tietysti keskustelussa ylhäällä. Välillä se nousee esiin, välissä se taas katoaa. Hollannissahan on jo päätös tehty, että 2020 alkaen Hollannin liigassa ei yhtään peli saa pelata tekonormella, ei yhden yhtäkään. Ruotsissa on sama asia, varsinkin nyt kun on tullut uudet isot TV-rahat, että Ruotsin -liigas, liigas on iso TV-sopimus, mikä mahdollistaa sen, että pystyy satsaamaan rahaa erinäisiin olosuhteisiinkin tarvittaessa, niin siellä on nyt välätöty idea, että mitä jos Ruotsissa tulisi tekonurmi että Pelkästään hybridi, hybridi ja luonnonurmilla saisi pelata. Tämä on aika iso, iso asia. Mun on tärkeää keskustella. Moni asia niinku puhuu tietysti tekonurmien puolesta myös Pohjoismaissa. Mä itse vihaan tekonurmia yli kaiken. Mä en peittele sitä mun mielestä tekonurmaa, että ei kuulu jalkapalloa, jalkapallo ei kuulu palauta koko lattiamatolla, koska koko lattiamatto ei pitäisi olla enää edes missään niin halveuskerrostaloa asunnoissa. Et mä, oon, mä oon hyvin, hyvin, hyvin, hyvin negatiivisesti asennut tekonurmiin jo on vaike vaike vaikea kysymys, todella vaikea kysymys. Että ensimmäisenä mitä mulla ponahti niin on ROPS Suomessa. Mitä sitten taas tekonurmi on heille antanut mahdollisuuksiin ja parantanut olosuhteet ja tuonut sen, että peli pystyy kehittymään. No, kemi pelas, joka ei paljon etelämpää on ne pelasi tässä nurmella, muun muistaakseni. Siinä on iso ero se, että kemi on se on, on, Se on iso ero. Se on oikeasti tosi iso ero, että, että, että jos se et asut merenranalla, niin sä et ymmärrä sitä. Eroa. Joo, ei, ei todellakaan, mutta siis se niin aj ajatuksen taso on mun mm, pohjoisista niin. joukkueista. Niin, niin. totta kai tavallaan keinonurmi pidentää sitä hyvää kenttä kautta. Mutta toisaalta tässä, taas jollei lämmityssysteemi alla ja tulee pakkaset, niin se on saman tien ihan hirvittävässä kunnossa. Ja siis... pieni lumisade. Mut, mut, kyllä jalkapalloa kuuluu pelata nurmea. No. Se on nurmipeli. No. Lämmittömätökin keino keinonurmihan on kaikkein vaihtoehto, oh. koska se on niinku maalis, maailman huhtikuussa liukas. Se on, luistelu, luistelu no, no, se on ja niinku ja... Ennen vanhaan, kun pelattiin hiekkakentillä, mihin oli tullut jää, mihin pistettiin hiekkaa päällä. Se, niinku... se, mikä niinku mun mielestä... Yksi asia, mitä Suomessa pitää nyt miettiä. Hollanti on kieltänyt tekonurvet. Ruotsi on seuraamassa perässä. No, Bundesliigassa kukaan ei edes mieti, että rakennettaisiin tekonurmia. tekonurmia. Semmoinen, että ennen pitkää kattojärjestö tulee ottaa jonkunnäköisen kannan se, tähän. Siis se on ihan, ihan varma, koska nyt seurat on ottanut kantaa. Tai ää, ei seurat vaan niin, no on seurat ja Malmö ottanut kantaa. No maailman on, on, maailman niin, on ollutkin tavallaan niin, niin niin. Ja sitten aikokannattajillahan oli just tifo, että et, tota, et, et, et hör inti football, Eli muovinurmiehi kuuluu jalkapalloon. Niin. <laughs> et, et, et on siellä kannanotto. Nyt kun nyt on ja lajiliitot ottaa kantaa, UEFA on jossain vaiheessa pakko jollakin tavalla ottaa, ottaa kantaa ja reagoida. Mitä jos UEFA tästä tämän johdosta kieltää, että hei, hyvä pointti. Seurattehan haluatte pelata tekonurmilla? UEFA-lasimatsa ei pelaa tekonurmilla. Mitä me sitten tehdään Suomessa? Meillä, Meillä on aina kupitta. Niin, siis meidän olosuuden päällikkö palloliitosta, se kiertää tuossa euron ja sanoo, että nyt rakentakaa jalkapallonurmiä, rakentakaa jalkapallonurmiä, rakentakaa jalkapallonurmiä. Että ei nurmi kukaan rakenna. Ei luonnonnurmiä tossa suomalaisen jalkapallon tulevaisuus. Mitä jos viiden vuoden päästä mulla on tilanteessa, että maajoukkue ei saa pelata kuin luonnonnurmeä? HIK ei saa pelata eurooppalueella kuin luonnonnurmeä? ne pelaa sitten? No siinä on se, että pelataan kotipelit. Niin pelataan vieras oleeko Niin. Niin vaikka. Mut se, sekin on keinonnurma. Onko sekin keinonnurma? Alekokta. Niin, ei sitä edäkään ole, tämä on Tallinnassa. Ei, ei, ei, kyllä se ei tuu, voi, jo, okay. Mä en ole varma, voi jo, olla se. Jo, jo. Mutta sitten mennään. Suomi on ottanut ottaa Fensarenaan. Voidaan vetää sitten silleen, et, niin. että et samalla niin lähdetään tuosta Turusta risteille. Mikä se mukavampaa? No, sanotaan, että ei se ole yhtä kalliimpi matka mennä sinne kuin Helsinkiin. Ei, kun se halvempi, on mennä niin. Tukholmaan. Niin. Ja, niin. Ja, siis tästä on junalla, junalla Helsinkiin ilman alennuksia edestakaisin se maksaa sen 60, niin. noin baltia -ralla. Tästä sä oot edes edestakaisin Ruotsiin 30. Niin, niin, niin. sitä tarkoitan se että tulee niin on paljon mukavampi matka. On, sen Pikkasen pidempi, varmasti viihdyttävämpi. <laughs> Eli sanoen, toivottavasti UEFA kieltää äkkiä, kun nurmeet, että me saadaan mennä katsoa Frenz Se ilman, ilman... ...ilman... se tuottaa ongelmia. ...huopioon. Niin, Kuopio, mikä niin. on nyt hyvässä nosteessa, niin, kupsi, niin se tuottaa ongelmia, mihin ne menee pelaamaan pelit. Niillä on vielä pidempi matka. Tampere, mm. täytyy olla lähin. Seinäjoki, joka haluaa olla Suomen huippu, Mihin ne menee pelaamaan peli? Tämä, tämä tulee aika monelle eteen, jos sellainen tilanne tulee jossain vaiheessa. On niin, siis kun sit se just, että kuinka paljon niitä tekonurmi on masinnut. Sitten päästään siihen, että kun, siis tekonurmistahan on, on, on puolesta ja vastaan tutkimustuloksia. Riippuu ihan, että, että kenen joiden tutkimustuloksia tai nojata. Et, et jos mä haluan, haluan osoittaa toteen, että pelaaminen on vaarallista lasten selälle tai jotain, niin mä löydän siihen tutkimustuloksiin, että et, et jalkapallopelaajien rasitusvammat selässä ovat kasvaneet. Tavallaan, mm -hmm. Ja sitten pystyn nojaamaan, että heitä johtuu tekonurmista. Vaikka se välttämättä pitäisi paikkaa. Et... Tosiasiassa tekonurmissa, ihan sama kuin nurmikentässä, mimmoitti se pohja on tehty, niin. se ratkaisee siitä, kumman se kenttä on. Niin, että on se ihan eri pelata. Kuropussasta kupittaa sitten sit pelata esimerkiksi Seinäjoella. Tai, tai mennä pelaamaan, mihin tuli Uussalusta, mikä niin. on aivan erilainen pelata. Onno. Ja tässähän se on. Totta kai on eri paikoissa erilaisia, mutta tekonurmet, niiden vaihtelevuus on niin paljon laajempi, että jossain kun se kenttä on ihan loppu, niin se on ihan järkyttävä pelata. Ja sit taas kun se on ihan uusi, niin se on taas toisenlaisen tavalla epämiellyttävä pelata. Mm. Tämä on on. Niin Puolesta, josta mä ymmärrän että Junnu Futikses, hyvä, että meillä on tekonurmi, on hyvä, että me saadaan niinku kuorma pois mun edelleen. Ees... Mä itse kauheasti tässä sellaista ajatusta, koska tosi monta vuotta on puhuttu, että veritas Veridästadionin niin täytyy saada tekonurmia että sillä on sisäkäytötunteja ja bla, bla bla. Meidän ainut valtti saada ottelu tänne Turkuun, on se nurmi. Niin. Jos me vedetään tuohon Veritas-stadionin niin kumimatto, niin se jälkeen... Niin... Me voidaan lopettaa haihattelut yhtään mistään. Joo, ja kun tässä kun puhutaan aina, että, niin, että se nurmi oli huonossa kunnossa ja se nurmi oli sitä ja tätä. Mä muistan kupittaan aikoinaan, niin en, en muista, että nyt olisi moneen vuoden kupittaan nurmi ollut tuota, niin, niin huonossa kunnossa, koska se joskus on ollut kauden aloituksissa. Ei, ei, kyllä se paremmassa kunnossa on. Ja, ja... Ja, ja just niin kuin tuolla niin Bundesliikassakin, niin se on, on hurjat ne masina, millä ne koko viikon sitä nurmea pitää huolta. Et sielläkin niin se on ihan pientä sametti, et, että et sitä ei suskosi, että se on nurmikenttä, että se on niin kunnoset. Se vaatisi vain sen, että pitäisi satsata siihen nurmien ylläpitoon. Niin, siis se on kylmästi näin, näin että se ylläpito työ. No, Turussa on aloitettu veritas niin eilen, eilen itse asiassa harjattiin lumet pois kentältä ja ruvetaan nyt harsottaa. Että veikka on hyvä avaukseen, on, on Reilu kuukausi. Niin... Aurinko porottaa tällä Jos tulee aurinko esipäiviin, niin se on ihan varmasti silloin kunnossa. On, on heittämällä, heittämällä teisi. Mutta se pointti, pointti mikä niinku, minkä, halu, minkä takia mä halusin jutella tästä, tästä niinku tekonomiaisesta, että, että se on oikeasti askel, missä Suomen palloliiton pitää olla että et, et Jos, tai siis ei mikään jos, se on kun. Kun lajiliitot herää tähän. Niin se voi hyvin olla, että HJK ei pelaa mestareiden liikan karsintaa telijalla. No, tai siis mikä, mikä, mikä, mikä 5G-kännykkäarena silloin sitten saa niin, niin. Eikö, toi, toi on ihan totta. Ja toi on niinku just se, että tavallaan, niin palloliiton, niin niillä pitää olla joku suunnitelma, tietenkin millä tavalla me edetään tällä hetkellä. Mutta aina pitää olla se varasuunnitelma, jo mahdollinen skenaario siellä myös jo mietittänyt, että kun kaikki tulee eteen, niin ettei se tullutkaan täysin yllätyksenä. Et, et mahdollinen valmistautuminen tähän, mitä, jos tämmöinen tilanne tulee. Jos nimenomaan, mitä, jos, jos näin käy, että et ratina ei ainakaan ollut siinä kunnossa, että siellä, toi, siellä olisi katsottanut mitään peleitä. Ja, ja täl, tällä hetkellä toi vielä on kaukana ajatus, koska niin. se on vasta Hollantiin tulos, ruotti sitä käsitellään, niin, niin onneksi me mennään monissa asioissa jälkijunassa, mutta jos UEFA herääkin nopeasti, siellä voi tapahtua nopeammin niin muutoksia. Niin, siis ei, ei ole haihattelua, että 2030 voi olla täyskieto tekonurmiille. Mm. Yksi asia, mikä sit tulee tähän tekonurmiin Mikä on tällä hetkellä politiikassa yksi isoja vaaliteemoja? No, se, mä no se, on oon. totta roskat, roskaaminen. Ja muovi on yksi pahimpi... Ja mitä tekonurmista tulee? mikromuovia? Ja sehän on Ruotsissa ollut yksi asia, minkä seurat haluaa myös kieltää. Koska ympäristöpuolueet on sitä mieltä, että sitä mikromuovia tulee liikaa. Mieti jos EU-tasolla päätetään, että, ei, että täytyy muovin kulutus vähentää. Joo, joo, millä me tehdään ne Ja, ja mä, mä tiedän ainakin, että aikana kun menin California Santa Claraan, yliopisto oli saanut uudet kentät, niin mun mielestä niillä oli jotain kookosjyvää tai jotain tämä vastaavaa. Se ei ollut muovia, mitä ne käyttiin, mutta se osittain johtui siitä, että siellä on aika lämmin, niin tämä piti kentä vähän viilempänä, mutta siinä oli myös jotain luontoystävällisiä aspekteja otettu esiin. tämä tulee, kaikki se musta möniä, niin sitä ei enää hetken päästä, pahimmasta tapauksessa enää löydy kotoa, mikä on hyvä asia. Niin. eikä sitä vihreäksi. Niin Yhdestä maalataan vihreäksi sitä samaa möniää, että se näyttää TV-kuvasi paremmalta, mutta siis sama meniähän se on. Joo, se, on, se, on, se alkaa olla käsittämätöntä. Oh. Siinä on oikeasti ympäristöpuolue. Ei, se, sehän vaatii vaan, että joku, jonkun valtion ympäristöpuolue voittaa vaalit. Mm. Näin on. Ja ensis, mä oon, mä oon ite vihreän, en mä ole vihreiden kannattaja siis missään nimessä. Mä en mun poliittista kantaa siis kenellekään kerro, koska mun mielestä ei ole ketään poliitikkoa, kenen voi Suomessa luottaa. Mutta mä ajattelen äh, kestävän kehityksen kautta, koska mulla on lapsia. Mä haluan niinku niitä ajatella ja kyllä mulla on, on semmoinen fiilis, että, että mitä vähemmän me saadaan lykättyä muovit, on sen niin parempi asia. Sanotaan näin, mulle puolet vähemmän lapsia, mutta ihan samoja asioita mäkin mietin, että mitä me tulevaisuudesta, tulevaisuudesta tänne ja toi on ihan totta, että tuo muovi on ja toi voi olla tosiaan niin, niin hyvä väline. Näille poliitikoille, että kun ne alkaa päätöksiä tekemään, jos niin jonkun päätöksiä onnistuu tekemään joskus. Ja hei, yksi asia, mieti. Otetaan vaikka esimerkiksi Ville Niinistö, siis se on mm -hmm. No hän nyt ei ole eduskuntavaaleja ehdokkaana, niin voidaan hyvin ottaa hänet esimerkiksi. Mutta mieti, että Ville Niinistö lähtee eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi vaarallisena Suomen alueelta. Luonnon nurmet kaikille jalkapallokentille ja rahat siihen. Siis, koska muovi pitää saada pois luonnosta. Ää, mä mä luul... Mietin niitä äänestäjiä. Mä, mä luulen, että siinä siin... ainakin toivon mukaan moni voisi mennä yli puoluekan. Siis, tosi siinä menisi väkisenkin mm. kerrankin... wow, luonnon nurmet ja rahat niitä ylläpitoa. Hei, mä, mä äänestän siin, tota. Siin, siinähän olisi ensimmäistä kertaa poliitikko, joka olisi niinku ihan oikeasti jalkapallon asia. <laughs> no, mä... Muutakin kuin <laughs> vaan Stadionin niin. tässä täs olisi... Niinku... Ei... Saa käyttää jos joku kansanedustajan ehdokasti e e podcasti, kun saa käyttää ottakaa, teemat sen, että tekonurmet korvattava luonnon ja siihen saatava Aarno kasvihoitamaan. Niin ja sekin auttaa paljon, että jos lupaa paljon rahaa jalkapallolla, niin sillä saa jo ääni. Joo, kyllä mä äänestän, jos, joo, jos lupaa joo. paljon rahaa jalkapallolla. Että sanotaan, jos mä kuule että kuluvalvontalaitteet veritä stadionille. <laughs> No niin, jatketaan eteenpäin. Joka, joku, ketä ei tiedä tätä juttu, niin voi ottaa itse se. Niin, niin googlatkaan, jotka... Meillä meillä on loppuaika niin. Oh, mennään eteenpäin. eteenpäin meidän podcastissa. Tässä on tapahtunut, tapahtunut kansainvälisessä aika paljon viimeisen viikon aikaa. Mikä on taas herättänyt sen keskustelun, puhutaan, että nykyään valmentajan pitää mikromanageroida ja nykyään valmentajan pitää olla, olla vähän niin semmoinen... No ei voi sanoa edes, että suomalainen isähamo on se jöröjullikka, kun istuu jossain nurkassa ja murahtelee, vaan siis niin kuin, että, että pitää olla, olla semmoinen niin vähän niin kuin isoveli, huoltopitävä, joka... Niin kuin on sulle olkapäänä ja että auttaa sinua. Et, et Semmoinen valmennus mitä Sööö-Alex on esimerkiksi harrasti, harrasti, niin siitä on luovuttu, koska nykyään pelaajamateriaali on kasvatettu ihan eri lailla mitä vanhem, vanhempi No Tästä sit, tota, päästään taas siihen, että et, et Chelsea, Manchester City viime sunnuntai, tai Skarabau-kapin Cup, finaali, eli Liivapin finaali niin saari halusi vaihtaa Kepan pois varmasti sen takia, että Kepan otti loukkaan Plus se, että Chelsea oli penkillä parempi pilkkuitorjumaan maalin, että se oli Willi Caballero Meistä ei kukaan tiedä, oliko se syy vaihtoon, että Kepa oli rikki vai se, että halusin villin sinne maali Sillä ei ole mitään merkitystä tässä tapauksessa Sillä ei ole mitään merkitystä Kepa ei antanut sen Ja se on se, millä merkitystä, koska siinä kävelti valmentaja-autoriteetti yli No, siis tilanne on ihan absurdi, se on ihan siis Caballero Caballero seisi lailla, hän on tuossa kentälle. Sitten käy, Gianfranco äh, Soola käy siinä, että hei, mitä tää tapahtuu, miksi sitä vaihtoa tapahtuu. Kepa näyttää, heristelee sormet, en mä tuu, en mä tuu, en mä tuu, en mä tuu, en mä tuu, Ja Sarri suuttuu lähtee kävelemään stadionin pihalle. Siis se on aivan, aivan niin katastrofaalinen se tilanne. Chelsea häviää ottelun. Ja sit seuraavaks, äärimmäisen tärkeä valioliiga ei, ei, Sarilla ollut vaihtoehtoja. Toni jälkeen sillä ei ollut vaihtoehtoja. Se teki oikea valinnan siinä, että se, se kaveri ei pelaa. No, Kepa ei pelannut. Illi pelasi. Lontoon derby. Tärkeä matsi, pelat itseäsi korkeimmaloiva joukot vastaan. vastaa. Voitat 2-0. pitää nollapelin. Mitä Sarin pitää tehdä Kepan kanssa seuraavassa matsis. sunnuntai? Se poika istuu. Se poika istuu. Ja... Tämä on minun mielipiteeni, niin. se poika istuu, että tuo on, on se, että ää, ennen jo Ferguson ja hänen fönnäutset, ja ei Ferguson ole varmaan edes pahimmasta päästäkään, että siellä on joku Brian Cla Claff on ollut vielä, vielä, vielä hullumpia, siellä on niin kuin, paljon esimerkkejä löytyy, niin varsinkin Englannista ja Saksasta löytyy esimerkkejä, että et vielä 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, niin se oli valmentaja, herra valmentaja, ei ei mieleenkään kutsua valmentaja, mutta ajat on muuttunut. Mutta silti kyllä siellä vanhassa ajassa jotain, jotain positiivistakin on siinä suhteessa. Kyllä valmentaja on se, vaikka se olisi kuin väärässä pelaajan mielestä, mutta kyllä sinne, kun, jos vaihto tulee, niin se vaihto mennään. Et en, en tiedä, kumpi tässä nyt joutuu pahempaan tilanteeseen, koska ei varmaan omat fanikkaa oikein paljon tämän kepan toiminnasta tykännyt. No ei, kun tilanne on muutenkin ollut Chelsea's vaikea, että se on ollut tosi... Koska siellä ei olisi, Niin. Siellä on ollut hankala, hankala tilanne muuteni kun osa paneist siis niin nimenomaan fanit haluaa, että, että Chelsea's voitaan joka vuosi pokaleen ja Sarri halutaan pihalle, kun ei olla voitettu tai ei olla neljä joukossa. Mutta sitten haluaa, että nyt katottaisiin pitempi annetaan ja annetaan Sarrille hän Ja siinä on se ongelma, että koska niin kuin fanien ääni on niin paljon kuuluvampi ja kannattajat niin kuin tavallaan... Ne poljetaan, mutta se, se on ihan äh... ih mu puolella. Mutta mut nämä kannattajat, ne on elänyt aja. ne tietää mikä Chelsea on. Ne mm. tietää sen, että 98 Tukholman kappoitteen kapi finaali Stuttgartin vastaan, missä se olemaan. Ja, ja siellä ne kertoo tarinaa. Että 73 viimeksi on tämmöisen tilaisuuden päässyt, hän hänen isä vei poika, hänen poikana katsomaan, niin hänen oli pakko tehdä omalla pojalla sama mm. Ja ne on ollut isoja saavutuksia Chelsea's. nyt Tämä, mitä on nyt tapahtunut, nämä fanit, niin ne ei ole... Nähnyt niitä aikoja, kun Chelsea ei ollut, ei ollut mitä se nykyään on. Siis se, se, se ongelma on, että, että vaikka mulle ei ole mitään panee vastaan, mistä mä... on hyvät faneja, mutta se mikä on häiritsee, että, että ne fanit on niin hemmetin kova ääni, ne on ne, ketkä siellä Forkalla suu suuvaaros kirjoittaa, ne on ne ihmiset, kun huutaa somessa suuvaarossa, ja ne ei niin kun katso sinne, sinne juttuun, joka on jalkapallon. Ne, ne ei kato sen sisälle, että et et Pep Guardiola ensimmäinen kausi. Ne otti 4-0 Pataan matseissa. Pep Guardiola ensimmäinen kausi Manchester City. Muistan hyvin tämä 4-0-matsi. Niin. No, sattu näistä syystä, kun se oli Everton, niin, jolla niin. jo, ne otti turpaa. Turpa. Jürgen Klopp, ensimmäinen vuosi. Meidän startettiin liigapaikkojen ulkopuolelle, kun hän oli siellä Liverpoolissa. Tuli kylläkin keskenkaude. Siis niin, niin vähän on puolustuttava Kloppi tässä. On, siis niinku, mä en halusin sanoa, että Klopp on huono vaan se, et, et, ne on järjestelmästi joka vuosi parantanut. Tietenkin Kloppin etu verrattuna Sarriin on se, että Liverpoolin mestaruudesta on sellainen, että moni näistä faneista ei ole syntynytkään, kun viime mestaruus on tullut. Niin, se on ihan totta. Et, et, tota, Liverpool on tavallaan siirtynyt siitä mestarijoukkueesta traditionaal seuraksi. Joo. Ja, ja, se... ja kloppi sai sillä tavalla ehkä ostettu myös vähän enemmän aikaa. Mm -hmm. Totta kai se pelityyli miellytti faneille, se oli vauhdikasta siitä tapahtui, vaikka tuli tappiojoukkoja, oli kuitenkin englantilaisfaneille taisteleva, töitä tekevä joukkue, millä pelaajat saa anteeksi sen, että ne häviää pelejä. No. Mitkä on Saarin, Saarin hankinnat? Siis Saari, on kaksi kun hän on saanut kaksi pelaajaa hankkia, jotka hän halusi, eli Sorsinhan ja Pipitan, eli Gonsal Higuan, joka tuli nyt. Hän on kaksi pelaajaa, se vaatii aika paljon enemmän, että sä saat niin uloksia, ja... jos on valmennusmetodit on ihan erilaisia, mitä edeltäjällä konttella tai murinhallalta tai Hän Niin, niin että, se, että hän valmentaa, valmentaa päinvastaisesta pelitapaa ja, ja mä olen kuullut tänne joltain muutakin valmentajat jo aikaa sitten, mm -hmm. mutta nyt Pep hän hyvin sanoi, että uuden pelitavan rakentaminen menee mm -hmm. vuosi ja tää minkä mä aikaisemmin oli kuulu muutama vuoden takaa, niin, niin vuos, jopa puolitoista vuotta voi mennä, että se pelitapa alkaa olemaan semmoinen, mitä halutaan. Ja nyt jos katsotaan esimerkiksi Liverpoolin pelaamista, niin, niin hyvinkin mahdollisesti, että tämä on just se aika, mikä on mennyt siihen, että se alkaa menemään. Et, et, et, ja nyky, nyky, nyky, yhteiskunnas, vaan, kun ei ole aikaa rakentaa. Et jos Alex Fajkus on 89, kun sai kolmen peliukasin, jollei tulokset parane. Ja silloin oli ollut jo useamman vuoden valmentajana. Niin ei olisi tätä historiaa, mikä nyt on. Niin nykypäivä välttämättä tuommoista ei enää ole. Ei, se, on, se on myös nykypäivän, minun mielestäni niin Futixes suurin ongelma. Kyllä, minua itseäni kenkilevästi. Se on vähän sama, sama niin kuin ilmiö, että mihin mä havahdun silloin, kun mä muutin kuopioon. Tai mä muutin ensin piakson ja sieltä kuopioon, mutta siis kuitenkin muutin savoon. Ne, ne tavallaan tämmönen, niin tavallaan Futixes on tämmöinen stadilaissyndrooma, eli kaikilla on kiire kävellä punasi Joo. Tavallaan, että, että niin kuin menet studi, punaiset valot, ei haittaa, kaikilla on kiire kävellä punaisiin päin, raitsikka kyllä ettei silloin väistää. Niin joo, mä... joo, koska mä oon ihminen. Niin, koska mä oon ihminen, ne väistää. Mm. Sitten, kun mä... Sitten kun mä menin tuonne Savoon... Oliko ja siellä valoi? No oli siellä yhdet liikennevalot. Pääksä mä olin, oli vissiin kahdet liikennevalot, Kuopiossa oli tietysti enemmän. Enemmän, mut sen niin, että ei siellä kellaa kiire juosta autoja alle. Ei. Ei, millään. Siellä, siis, ja siellä, niin kuin. Arki-ilta saattaa mennä siihen, että sulla on vieras matsi 2,5 kilometrin päässä. Sinne mennä. Se on lepposa. Me mennään ja. sinne. Me ei ole kiire. Sulla ei olla mihinkään kiire. Ja sitä mä kaipaan futiksen. En mä nyt tarkoita, että Chelsea pitäisi olla seura 10 vuotta ihan, ihan niin kuin pohjaan lyöty seura. Mutta niin pointtina, että mä haluaisin, että huippuseuroissa olisi se mahdollisuus myös tehdä sitä uusiutumistyötä. Chelsea tarvitsee sitä. Siti teki sen uusiutumistyön. Niin teki. Liverpool teki sen uusiutumistyön, Manchester United ei tehnyt sitä tarpeeksi nopeasti. Nyt niinku... ei, et silloin Fergusonin aikana sitä uudistusta tehtiin pitkäjänteisesti. Se ei ollut niinku, et yksi siirtoikkuna, kaksi siirtoikkuna, vaan se tehtiin niinku tasaisesti. Kyllä. Ja, ja samaan aikaan kuitenkin huolehdittiin, että pärjätään, mutta oltiin tietoisia, että ei välttämättä tule niin hyvää menestystä. Mm. Okay. Joka vuosi ei niin, Niin, välttämättä. Se. Niin. Ja, ja, se, se onkin tärkeää. Tämä on just kiire kiire, ja se ajaa myös monta kertaa sen, eikä puhuta nyt ihan pelkästään ihan huippufutiksesta, mutta ää, valmentaja, kun menee uuteen paikkaan, niin jotta se pystyy vakinuttamaan paikkansa, niin sen täytyy saada tuloksia, koska tulokset on se, millä se mitataan. Ja se johtaa monta kertaa helposti siihen, että tuota, no, niin jollei tuloksia tuloksi työ olisi ollut hyvä, niin valmentaja saa lähteä. Ja, ja se, se tulee pitkälti tästä kiireesti. Jos katsoo niin ihan jalkapallon historiaa, no, no englannista on ainakin hyvin saatavilla tietoa, niin siellä on paljon valmentajia, on ollut pitkään seurassa valmentajia. Välillä on huonompia jakso välillä on parempia jaksoja, mutta ne on ollut pitkään valmentajia. Ja katsoo nyt ihan viimeisen, kun sanotaan Premier League-alun, Valmennuksen alun, -liiga -alun jälkeen, 90-luvun alun jälkeen, niin valmennusajat on lyhentynyt huomattavasti. Sitten se on niin kun, yksi asia, niin kun, mikä minua häirrysi, Juttelin tuon kuopion Paulusjärän talenttivalmentaja ja JP Niskasen kanssa. Niin hän oli käymässä aikoinaan Ansu Seriffin kanssa tuolla Evertonissa, Kuurison ja hän oli Evertonin, Evertonin testissä silloin. Ja JP ja kertoi, että siellä on Semmoinen Kuurison kunniataulu. Joo, ja, ja siinä taulussa lukee aina sen pelaajan nimi, joka on sillä kaudella noussut niin omasta akatemiasta edustusjoukkueeseen. Ja JP oli Evertonin ihmiset kertonut siellä että taulu on meidän toiminnan ydin, joka vuosi tauluun pitää saada vähintään yksi nimi. Joo, joo ja se ei, se ei ole kuitenkaan manakerille semmoinen, että sun on nyt pelutettava, tota, jotta me saadaan taulun nimi. Ei, vaan, se, vaan se pitää se, olla niin valmis se pelaaja. Niin, niin, niin. ja se on, ja jos katsoo, niin sehän on tuottanut viime vuosina niin todella paljon. Osittain sen takia, että ei ollut rahaa, niin ollaan satsattu sinne, mikä on järkevä keino. Vähän niin kuin Feyenoord aikana Hollannissa oli öö, konkurssin vartalla, mitä seura teki, ne rupes satsamaan junnupuolelle puolelle. Ne raha rahaa siinä konkurssissa. Ne rupi, rupes iskemaan raha junnupuolelle puolelle ja kasvattamaan sieltä pelaajia edustusjoukkoeseen, koska se on kuitenkin halvin tie. Mm. Ja jos, me, jos seuralla tulee hyviä pelaajia omista junnuista, mihin on kuitenkin laitettu huomattavasti pienempi raha, mitä on valmiiksi ostettu pelaaja, ja se myydään eteenpäin, niin aika hyvät. Ja muistaakseni 12... 2014 ni oli aika monta Feyenoordin lähtöistä pelaajaa Hollannin maajukkoissa. Tässä päästään, päästään just semmoinen niin mun lempiaiheeseen, että et tavallaan nyt vähän hypitään, hypitään mutta se, että et Suomessa kun jengillä rahat loppu. mitä ne tekee? Lainaa lisäraha. Niin, rahaa. Niin, ne lainaa rahaa ja järjestää osakeani VPS nyt uusimpana osakeani, jolla hoidetaan niitä edusjoukkojen eikä tehdä sitä, mikä... Siis sehän on tulipalosammuttamista. Niin nyt tässä tilanteessa, hei, kädet pysty meillä ei tällä hetkellä ole resursseja olla, veikkaus liikas kahdeksas, me satsamme junnu puoleen, me saatetaan puto ykköseen, okei, okay. me saataan puto ykköseen, me pudotaan sitten, mutta me tervehdytetään tämä homma. Ää, en muista, no sä olit Kupsissa töissä, muistan nuorempan. mä en tiedä tarkkaan miten tarina menee, mutta Kupsilaha kävi aikanaan näin sito jo. Siis ne, asti. ne meni kakkoseen asti, ne meni sillä tavalla, että ne että nyt lähdetään ottamaan omista junnusta, että ei mennä ainakaan pahempaan tilanteeseen. Jotenkin näin aina mm. meni. Mä olin niin nuori, että mä, mm. en mä tämmöisiin asioihin silloin viittemiseksi kiinnittää huomioon. Mm. Mutta mut sitten ne tervehyttistä sitä seuraa. En tiedä, se vieläkään, mutta on, on ainakin terveemmällä mitä oli silloin. On, no niin. Siis se on niin. Kupsissa edelleen nojataan siihen, että siellä on laadukas juniorityötä, se on todella laadukas juniorityötä. Ja nyt taas niin kun mennään takaisin niin mistä keskustelu lähti sinne ää, Chelsea. Niin, niin mieti, Chelseassa. Sehän on muuten, nyt on hankkimiskiellonkin vielä. <tum> Joo, kyllä, kaksi ilta. Mutta se niin pikavoittojen tavoitteleminen Chelseassa on ollut niin suurta, että se on aiheuttanut tilanteen, jossa seuraston on pistetty pihalle, pihalle valmentajariitojen takia Diego Kosta. Sitten sen takia, että ei nähdä käyttöön, niin Mitch ja Kevin de Bruin. Romelu Lukaku, uh, Neman ja Matic. Uh, ihan oikeasti. Niin ja niillä taitaa, joka kausi on noin 30 pelaajaa lainalla ympäri niin Eurooppaa. Ei riitä, ei riitä. että, että olisiko ollut 44 pelaajaa jossain vaiheessa niin, tälläkin nii, nii, ihan Niin, ihan käsittämätöntä. Siis pika on niin tärkeitä, että se on varaa heittää tuommoisia talentteja siis, hmm. Ihan, ihan käsittämätöntä että kuitenkin jossain vaiheessa Chelsea on sama samaa ajan joukkueessa Ollu, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne ja ne kaikki jätkät voitti Man Cityn viime kesä. Niin, niin, niin. <laughs> No, mut päästään siihen, että valmentaja auktoriteettihomma homma mikromanageraus Pep Guardiola on hyvä esimerkki Briteissä, että hän mikromanageraa. Hän hän puuttuu siis kaikkiin yksittäisiinkin virhe-positioihin kentällä ja haluaa olla siinä läsnä. Ja on myös semmoinen olkapää niille pelaajille ja vaikuttaa hyvin, hyvin niin semmoiset että, että hän on läheinen niiden kanssa, mutta vaikuttaa myös coachilta, joka ei ihan niiden kaikkein suurimpien kanssa haluaisi tehdä töitä, että kuten niin kuin Slata Ibrahimovic ei... Se on fiksu linjaus. Joo, jos siis mä tiedän, että tuosta tulee konflikti, niin niin yritetään itse tietysti no, johtuu aika paljon, paljon tutkaparin Kimistä, että, että, että, että on kiinnostunut tuosta Nagelsmannista, että hän on tehnyt hyvää duunia, duunia Saksassa, että, että on taas tämmöinen uuden, uuden polven koutsi. koutsi Mutta yksi tärkeä pointti, mikä Nagelsmann tuo aina esille, että 80 prosenttia on ihmisjohtamista, 20 prosenttia, muistaakseni tämä oli, 20 prosenttia on taktisia asioita, että se ihmisjohtaminen on siellä aika isossa roolissa, jotta voidaan mennä sinne. Totta kai, sinun siis pitää olla niinku suhteet kunnossa. Mm -hmm. Sitten sit taas tullaan niinku tähän näin, okei, Tos, ennen kuin aloitettiin puhuttiin murinhoista, ja se, sehän oli tavallaan vielä kymmenen vuotta sitten niin, äh, hyvin, hyvin samanlainen valmentaja, mitä nyt puhutaan näistä valmentajista. Mitä on matkan varrella tapahtunut, eko on muuttunut, aina silloin on iso eko, mutta se on luultavasti jäänyt omaan ekonsa vangiksi, ja se ihmisläheisyys, mitä... Kymmenen vuotta sitten Ashley Collett ja noin puhus, niin se on hävinnyt. John Terry nämä puhuis, kun kumman se oli, että aina heidän puolelle ja aina läsnä. Se on hävinnyt, mutta sitten ehkä pieni breikki, matalan profiilin seura ja takaisin. Mm. Tai sitten hän on niin kunnianhimonen, että hänellä ei kelpaa mikään mukaan aina semmoinen, missä hän saa nopeet loptovoitot. Eli niin. valmiin joukkoja voittaa mestaruksi pääsee. E Sitten tulee tämmösen, että puhutaan nyt näistä, että tulee nuoria valmentajia, tulee nuoria, nuori, tulee uutta tyyliä, näin edespäin. Sitten on Lucien Favre, Dortmund. Ää, aloitti valmentajana, puhuttiin, et, niin että taktisesti aika köyhä valmentaja. Nyt seuraani jonkin verran, pitää pitäisi enemmän seurata, mutta mut seuran sen takia, että siellä on paljon semmoista, mitä mä tykkään putiksessa. Esimerkkinä pari viikkoa sitten oli ollut mainz peli, missä mentiin eikä mietitty, että kuinka kertaa syötään poikittava vaan siinä mentiin niin edestä, jos tuli menetys, taas prassattiin. Mutta Favre, sen hyökkäyspelamista on todella paljon tota, no niin, eri analyytikot käynyt läpi ja kehunut, että se on, siinä on paljon hyviä nykyaikaisen jalkapallon tapoja. Ja se, mitä itse nyt on viime aikoina myös se, minkä takia se hyökkäminen ja vastaiskupelaminen voi olla niin hyvä. Se on niin hyvin organisoitu puolustuksellisesti se mutta se ei ole siltikään mikään kilpikonnan puolustusjoukko, vaan se on erittäin tota, niin rohkeasti puolustava tilanteen vaatiessa, mutta siellä on vanha koulukunnan valventaja ja pärjää ihan hyvin näiden nuorten kloppien kanssa. Iis Favre, jossa mä väärin hän on 61-vuotias. Joo. Siinä on tietysti... Ja teki, teki myös Möncheklappadis, joka oli monta vuotta sellaista, että kävi karsinnoissa. Ja säilytti paikkas Karsintojen jälkeen Bundesliigassa, niin hän meni sinne Manageriksi tai Päivävalmentajaksi. Clark Paji nousi ylöspäin ja lähti niiden uusi tuleminen sitten 70-luvun jälkeen. tän voi laskea, että nyt ollaan niinku taas vuosissa sieltä. Ää... Aina kun puhutaan valmentajista, niin minulle tulee ää, mieleen niinku, semmoinen kaveri kuin Carlo se lootti, mä en tiedä siis. Mulla oli pieni määnekraskarro Anselottiin, ja mä oonhan varmaan, että johtuuks se sitten siitä, että, että hän tuli hyvin sekaisin olevan Chelsea ja rauhoitti sen tilanteen ja sai sen jengin, jengin pelaamaan hyvin, hyvin. ja sit hän on kuitenkin osoittanut, että hän osaa voittaa, voittaa, Semmoinen vanha harmaahapsinen äijä, äijä, mutta, mutta ei mutta stressiä mistä. Ää, ei, yhtä mistä. Hän on enemmän semmoinen niin man manager, eli, eli toten, toisin sanottuna... Äh, tietää mitä tehdä kun tarve on, mutta ei ole semmoinen niin tavallaan opettajatyylinen, mitä Guadiolla on tai Luis Van Halon, joka menee, niin kuin, kaikki tehdään just näin ja kaikki tehdään järjestelmästi. Et, et just, varsinkin Anselotin Chelsea's van, vanhempi joukkue, niin kokeneet pelaajia paljon mukaan, niin sehän on ihan järkevääkin lähteä semmoisesti, että lähdetään niin kuin, hyödyntämään niiden pelaajien vahvuuksiin ja sitä kautta, että lähdetään pelaajalähtöisemmin valmentamaan, kun sitten taas, jos sulla on nuori joukko, niin se on enemmän sitten taas semmoista, missä pitää lähteä tota, no niin, vähän niin tiukemaan järjestyksen kautta, jos ymmärrät, mitä mä yritän ajata takaa tässä näin. Et, et, tieten, tietenkin tietenkin vanhemmillekin pelaajille pystyy olemaan yhtäläinen opettaja, ettei se siitä ole kiinni, mutta Todennäköisyys, jos on vanha joukkue, niin Anselotti on siihen eri, erittäin hyvä manageri, verrattuna sitten taas moneen muuhun. Murino-tyyli on vähän sekä, että et siellä on aika tiukat kurialaiset säännöt, mutta siellä on myös sitä tilaa pelaajilla. Olen on hyvinkin paljon samaa mieltä sinun kanssa. Et tavallaan valmennus valmennushommakin on, on loppupeleissä kuitenkin sitten. Se on tilanteisiin reagoimista myös. Niin, siis se on vähän niinku tasapainoinen, että minkälainen pelaajamateriaali materiaali sulla, sulla on. Tota, niin siis nykyajan niin, niin se on vähän semmoinen, että, että sun täytyy miettiä, että minkälainen pelaajan sulla on. Eikä niin kuin miettiä, miettiä, en mä tarvitse miettiä sitä, että kuinka ne pelaajat Ei. on tai, tai kuin huonoin on, va, vaan niin, minkälaisia ihmisiä ne on. Joo, ja sitten sit on se, että oletko sä kokeneelle 35-vuotiaalle saako se jotain vapauksia kun esimerkiksi 19-20-vuotias raakille ja jotta sä saat parhaan irti pelaajasta, niin onhan se ihan selvää, että jos sulla on se 35-vuotias joka jo ymmärtää pelistä aika paljon, koska on ollut pelannut huipulla niin, niin sillä on määrätty juttu, mitä sun ei kannata tehdä sen kanssa, mitä sä sitten taas teet sen juniorin kanssa ja tää on, tää on sitä just, että Tämän ymmärtäminen, kun valmentaja ymmärtää niitä ihmisiä, just niin kuin sä sanoit, niin personia. Toinen pelaaja voi vaatia sitä, että sillä pitää olla koko ajan tiukka ja pitää olla todella tiukat rajat, jotta se tekee asiat niin kuin pitää. Sitten taas toinen pelaaja, niin sillä, ne rajat voi olla löyhempi, mutta se tekee ne asiat just sen takia, kun ne rajat on löyhät. Jos ne rajat on yhtä piukat, niin se ei välttämättä enää nauttisi ja rupe niin vastustamaan sitä, mitä tehdään. Hyvin, hyvin. Ja, ja sitten kun sulla on 20, 25 pelaajaa ja sun pitää vähän jokaista tunteen, niin se ei ole mitään. Ei, ei valmentaminen ole sitä, että mennään kentällä heitään tai tehdään hienot reidit, ja Se ei ole yksin sitä. Se on, se on todella paljon kaikkea kaikkien muutakin. Niin, laitetaan tööt silleen, kun olen nähnyt jonkun muun tekevän, ja sitten sanoa, että juoskaa tuosta sit silleen. Joo. Niin. Niin, Hyvä. Niin. Hyvä trendi, että mm -hmm. tiedätkö, minä kotiin, kotiin. Tämä toimisi parikymmentä vuotta sitten ja sitten sanottiin pelin jälkeen, vaikka pelaitte ei tehnyt niin kuin niiltä sanottiin. Eli sanomisesta olisi pitänyt ymmärtää, miten pitää pelata. Totta. Siis toi on paras. Mä oon törmännyt moneen mone junnvalmentojen. Mä en itse sano, että mä erikoinen, erikoinen valmentaja. Mä en ole koskaan futiksesta ollut edes innostunut. Mä oon futsaapuolen miehiä. Ei siis totta kai lisää pärjännyt futiksissa. Mä tykkään, joo kyllä. Mä oon, mä oon ollut erotuomari ja, ja pelaaja ja, ja kaikkea mahdollista. Olen valmennusta tehnyt, olen ollut vaan niin kuin jossain nelosessa, ei mitenkään hirveän korkealla tasolla. Tasolla juttua ei lähtenyt just nyt yhtään niin rönsyilemään. Rönsy mut... Niin kuin se ei oo tähän asti rönsyilemään. Ei, ei. mutta se, että et, et, et, et, kuinka kuin paljon sä kuulet, sä menet katsoa esimerkiksi jotain ystävyskaupungiturnausta Turkuun tai Pepsi Soccer Cup tai... Tai sitten se Tepsin turnaus, mä muista, mikä sen nimi on, mutta kuitenkin... Aurakappi. Aurakappi, näitä isoja turnauksia, kun on turus paljon kesäaikassa, menet sinne, niin. Sitten kun siellä on niitä, kaiken kunnioituksille, on hyvin pahoillani niin pikkukylän. Joka junioarivalmentaja tekee hyvää työtä, niin ne tekee niin. vaan omalla tasolla On, työtä. ja mä en, mä en halua loukata ketään, ketään pikkukylän tyyppiä, mutta sitten kun siellä on niitä valmentajia, niin se niinku, sanotaan nyt joku vaikka... Joku joukkue, mitä ei oikeasti ole olemassa, se ketään harmita, harmita sitten, mutta se on niin siis joku. A, EA. jostain niin 2000 asukkaan kylästä ja sit se, sitä joukkueet valmentaa isä, joka on pelannut pesäpalloa, mutta ei koskaan jalkapalloa. Se, no, se on otettu siihen, koska se on suostunut tekemään tekee Ai, on lähtenyt tekee, tekee, tekee, tekee tärkeitä tulija. Ja sitten se huutoisi kentällä, laidaan kun ne pelaavat toista jengiä vastaan. vastaan niin, pelaa, omaa peliä. Siis niin kun, pelaa omaa peliä. Pelaa omaa peliä. Pelaa omaa niin niistä pelaajistakin näkee, että ne ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Toi on melkein yhtä hyvä kuin mun, mun suosikki on se, että öö, viisi minuuttia pelattu Junnumatsiin ja huudetaan, että Tomille, tai, tai just, että aletaan pelaamaan. Niin ne on niinku valmennuksellisesti semmoisia ohjeita, että mä mä, mä olen usein miettinyt, mitä niillä yritetään valmennuksellisesti antaa niille pelaajille. Et jalkapallon peli, tarkoitus on, kun meidän jukkalle on pallo, niin me syötetään se omille, jotta me päästään maalin Paras tapa on yhden syötön päästä maalipaikkaa, mutta se harvemmin onnistuu, niin sen takia tarvitaan useampi Minkä takia se ohje? Mikä ohje on, että syötät omille? Tämä on vähän sama kuin sanoisin Veskalle, että on pallo. Niin, no se on. Tai toinen on just se, 5 6 minuuttia pelattu. Vastustaja voi olla parempi. Ja totan, yle, onneksi harvenemassa määrin se on enää valmentaja, joka huutaa, että pojat aletaan pelaamaan. Tuomari on viheltänyt kuusi minuuttia pelin alkanneeksi. mitä ne pojat haluaa tehdä? <tot> ei, ei, ei, ei ne peloudut sää hiekkakakkuin rakennaa. Ei. <tot> ei, ei enää niin sikä mistä mä en puhu. Niin, kun me puhutaan niin 12-15-vuotiaista. <tot> Joo, jo, jo. ja jopa vähän vanhemmistakin. On. Et, sit sitten mennään siihen, mikä on tai suomalaisen junnuputiksen taso ylipäätään. Me puhutaan paljon hienoja asioita. On päätoimisia valmentajia eri seurassa. Pikkuseuratkin palkkaa päätoimisia valmentajia. Sitten sit tehdään, tehdään isoja juttuja. Kausimaksut kasvaa. Jalkapallon harrastus tulee, tulee kalliimpaa. Ja miten se näkyy? Se näkyy siinä, että meidän ASM-sarjassa niin matsit päättyy 17 .0. Siis BSM-sarjassa maaliero neljän matsin jälkeen parhailla jengi plus 30. Maalierot on ihan uskomattomia. Ja kun se ei ole se hoiko. Niin, ne, se, se tekee siitä vielä pahemman. Ää... Mutta no niin, Aajunnojen, mun semmoinen, se on jo pidempään ollut suunnassa, mutta se isoin mun mielestä lasku- ja arvostuksen puute, niin tämä nyt on henkilökohtaisesti ajateltu asia, se alkoi siinä, kun se ikäraja nostettiin vielä yhdellä vuoden vanhemmaksi. Tavallaan, jos katsoo, niin aika lailla samoihin vaiheisiin tapahtui tämä arvostuksen romahdus. Sitten toinen luultavasti on se, että nyt kun tuli nämä, nämä sarjauudistukset, sekä AH että BH, et talvelpalata nämä karsinnat, ensinnäkin ne lohkot, niin ne, ne on välttämättä jo aina ihan niin kuin selatti, että jos katsoo, että etelälohkosta on monta kertaa jäänyt aika kovin joukko, että rannan verrattuna pohjoiseen, jotka on päässyt. No, mutta se on sitten taas maantieteellinen juttu, siihen ei tarvitse lähteä, mutta mut sitten sit tulee suljettu sarja sen jälkeen. Monet joukkueet niin tiedän ittekin siellä ollen, talven pelit oli kaikkein tärkeimmät, jos pääset tässä sarjan niin sillä saatiin enemmän harjoitusvuoroja. Siinä oli tämmöisiä etuisuuksia niin paljon, että talven pelit oli monesti tärkeimmät ja sen jälkeen, sit, kun talven pelit oli ohi, kun pelataan oikeasti Suomen mestaruudesta, niin moni teki sen, lykättiin pelaajia ylös, pelaajakehityksen nimissä. Ja, ja tota no niin, se lähtee. se lähtee. ihan meidän omasta toiminnasta, mitä me itse suhtaudutaan niihin sarjoihin ja se tuottaa sen, että onko ne arvostettu vai ei. Mietin asm sarjaa tai SM Kaarsinta-sarja, joka pelataan nyt talvella. Niin, ää, käsittääkseni Varasijat 10 pääsi täytyymyksmenettelystä mukaan. Se on ihan älytön toi. Siis kaikki kunnia näille, näille pikkukylä mutta mut mitä se asm sarja ees oikeesti palvelemaan. Kysy, kysymys kuuluu myös toistapäin, että joo, että täydentä, täydennetään sarjaa, mutta sitten ei se, että okei, jos täydennetään, täydennys on ok, että saadaan sarjat täyteen, mutta jos joukkue on siellä kymmenen täydennysjärjestelmässä, ja ne ottaa sen vastaan, niin kysymys myös kuuluu siitä, mitä siellä seurassa ja siinä joukkueessa ajatellaan, että me mennään pelaamaan tuohon sarjaan, joka on aivan liian kova meille, se on huono, huono peruste, että saadaan hyviä harjoituspelejä, 17 ei ole hyvä harjoituspeli. <tos> ei todellakaan. Se ei palvelu ketään muuta kuin sitä, ketä saa rahatsia kentävuokrasta. Niin siis erotuomaripalkkiot. Halvaa. Niin ja erotuomarit hyötyvät tietenkin. Siitä. Ainoastaan sen palkkion. jos se sehän on asm sarjassa, niin tuomaripalkkiot on vähän parista euroa per matsi. Se so. on. Halpaa. Oh, On. 170 maksista, maksat tuommoinen. Parhaimmillaan vielä kenttävuokra. Juuri kenttävuokra tulee päälle tietysti. Niin. Ja, siis talvellahan kenttävuokra on halpoin. Siis nehän on ihan ilmasiukki, lämmitetyt kentillä pelataan tuolla tai halleissa. Joo, no, ne, nehän on sellaisia. Mm. Sitten niin päästään siihen, että mitä järkeä on Suomessa pyörittää adsm saada, kun se ei ketään kiinnosta. Siis viime vuonna Vaasa IFK lähetti Kuopioon vajaan kokoonpanon pelaamaan. ASM-sarjan ottelua. Siis vajaa koko opano, ettei lue sitä yhtä kentällistä. Se on. Ja puhutaan SM sarjasta mä, mä en tiedä, siis mun ajatus on yhä se, että kun meidän täytyy kaikessa aina keksiä jotain uusia systeemejä, niin mitä jos katsottaisiin vain, mitä ne tekee tuolla Lissonissa? Ne pelaa sarja, kaksinkertaisen ja, ja Ja jos joukkue on huono, se on huono, seuraava vuosi se ei ole siellä. Eikä mietiä sitä niin meillä on hyvä ikäluokka seuraava. Vuonna. Kyllä, niin kuin, sarjan tarkoitus on katsoa se, mikä sun toiminta on pitkällä välillä. Eikä vaan se, että mitä meillä on ensi vuotta ja tänä vuonna. Mm. Ota vaikka esimerkiksi turkuläistiukkoja, jotka kuitenkin ihan ok tasolla on ollut, joskus ollut vielä parempaankin taso juniorityö. Mutta kyllä se mitataan, että jos tänä vuonna esimerkiksi toinen turkuläistiukko ei pääse A-junnen tai P-junnen sm niin ei se ole sen tämän vuoden ongelma. Kyllä se ongelma on siellä, mitä on tehty neljä-viisi vuotta aikaisemmin. Ja jos se tehdään riittävän hyvin se homma, niin tämmöistä tilanne ei tule, että joukko ei pääse sinne. Ellei muualla ole tehty vielä paremmin hommi. Ja tämä on niin se, että tällä me mittaamaan, että oletko sinä sen sarjan arvon joukkoja. Ja toi on tai hyvä pointti, että asia paremmin. Jos muualla tehty asia paremmin, niin silloin se on pakko parantaa suomatoimintaa. Sehän, sehän on paras mittari. Eikä tämmöisiä välisarjoja, joku ja. Siis mä tykkään mä dikkaa sitten Ruotsin U2.3 sarjasta. Ruotsissa on niinku U2.3 sarja, mikä on siis vähän niin kuin meidän ASM-sarja. Sillä ei ole mitään hirveä mediasexikkyyttä, sille ei ole mitään hirveä painoarvoa, että se on ihan puhtaasti ressusarja. Mut sitten se, mikä sitten tekee Pessun niinku Suomeen nähden, että siellä ressusarjassa saat joka maatsissa peluttaa kolmeen testitaljaa. Eli käytännössä, jos me pyöris läpi kesän sarjan, niin kuin sä mm. täysmittainen sarja. Vanhimman nuorisoikäluokan sarja, mutta siellä on mahdollisuus niin Silloin me päästään eroon tämmöisistä niin huti-hankinnoista veikkausliikasta. Sämmöisestä Petteri Forssell ei saanut sopimusta Ödebrun sk ennen kuin se pelasi siellä ressusarjassa sarjassa pari Sitten tulee tähän esimerkiksi Saksassa u 23 pelaa miesten sarjoja. Ne pelaa ihan normaali miesten sarjoissa. Ja, ja siellä vaan on määrätyt säännöt, että mikä väli pitää olla se ja taas. Ja sieltä taitaa olla jotkut säännökset, kun mennään alempiin särjöihin, pitää olla tämä ja tämä. Ainakin aikana oli, silloin kun oli vielä regional nude ja ost, niin silloin siellä oli sääntönä, että piti olla tämä ja tämä verran alle tämä ja tämän ikäisi pelaajijoukkoissa ja kokoonpanossa. Ja aloituksessakin piti olla joku määrä, mutta se, se mä en tiedä no. mihin ne on muuttunut, mutta, mutta Englannissa on ollut keskustelu tästä samasta, kun ne pelaa reservisarja, missä ei ole niin kuin, tavallaan tuloksilla ei ole mitään merkitystä, minkä takia ei kasva pelaajia. Ja sitten Saksassa, kun ne pelaajat, ne pelaa koko ajan virallisia otteluja, ne pelaa miehiä vastaan koko ajan niin virallisia otteluita. Niin, niin kyllä se kehittää pelaajaa. Keitä miksei meidän esimerkiksi U, U, siis A ASM sarja. Niin miksi se voi olla koko vuoden kestävä sarja? sieltä pudotaan, sieltä nousee ja sitten sit, mm. tota, että jos sulla on siellä A AS, ASM sarja jos sulla on siellä oma jengi, esimerkiksi niin, HJK:la siellä 3 siellä esimerkiksi siellä siellä olla... 23-vuotias pelaajaa. niin jotka on pelaaja pelaajia niin. niin ne saa olla siellä pelaamassa ja mm. jolloin sä saat sen tryout-pelaja sinne, sä näet sen vähän niin tositomista. Mutta sitten sit jos sulla on mahdollisuus peluttaa missään, niin et sä voi, esimerkiksi heinän kun niin et sä voi silloin ottaa mitään treenipelejä siihen. pelata, pelataan joka sitten Yleensä joukkoja, jotka tarvii vahvistuksen, niin ne on joko aivan peräpäästä, tai sitten ne on niitä europelijoukkueita. Niin ei niillä ole aikaa, ei niillä ole mahdollista ottaa mitään treenipelejä ei, ei, siihen. Ei, ei, ei, ei sinne, ei sinne mahdu, eikä se pitäisi olla enää, palmenteilla. Niin se, Prioriteetti, että hei, tämä reenipeli, me nähdään, kumottu tuo pelaaja pelaa. Niin, miten, miten toi Jaska, johon mä oon tullut Mönchenglantlaadaan neljän nelosjoukkoa tänne, näin kuulemma hemmetin, kun voi pelata Saksan nuorisomaan, joka, vaikka sillä on ruotsin passi, mutta siis päästään niinku eroon näistä tarinoista. Et, et... Joo, joo, joo, sellaisia. Monta kertaa se on, kun pelaaja tulee testeihin, se vetää sen viikon, se vetää sen kaksi todella, todella, todella hyvin, ja sen jälkeen vasta luonne tulee todella esille sieltä. No, ja sitten sit päästä siihen, että pelaaminen on kuitenkin ihan eri kuin pelis Aivan eri. Ei se ole niinku mitään tekemistä. Ei, ei, ei, silloin, ei, ei ne ole samoja asioita ollenkaan. Peli, peli liittyy niin paljon muita ulkoisia häiriötekijöitä, mitkä vaikuttaa sen pelaajan suoritukseen. Lähtien jo näinkin yksinkertaista asiasta, kun se on Kyllä. Ja sitten se, kun sä pelaat omasta sopimuksestaan pelissä, niin, niin. se on eri tilanne. Mitä sun pää kestää? Se? Et, hmm. Vähän taas päästä siihen, kun SI-ko ei julkaissut testipelaajien nimiä nimi, oli se juttu tuossa tammikuun alussa, että niillä oli treenimat siihen Jaro vastaan, mutta he ei julkaissut testipelaajien nimiä etukäteen, ettei tule mitään li li liikaa paineita, jos sun tulee siitä paineet, että sun nimi, nimi julkaistaan, niin se on kyllä sopimuksen Tässä vähän sama juttu, että jos, niin. sä, jos sä Sit sun pitää mennä 4000 katsojaa katsoja eteen, kun sä oot et sopimuksen Että se, että jos se et sä dominoi. Niin etsä kyllä ole liigajoukkueen sopimuksen arvoinen. Se on näissä monta kertaa, aina sanotaan, että liigapelaaja menee pelaamaan kakkosjoukkueen peliä ja näin edespäin, ei, ei se niin paljon näkynyt siellä. Se on myös se, minkä tason se kakkosjoukkue Niin. Että jos se on umpisurkea, niin siellä on aika vaikea näky edukse. Mm. Jos se on OK-tasoinen, OK niin silloin sieltä on mm. huomattavasti helpompi tuoda niin omia ominaisuuksiakin vahvemmin Ja kyllä esimerkiksi viime kaudella niin Tatu Varmonen ja Lassi Viholainen aina, kun ne kävi pelaamassa Inter kanssa, niin olihan ne kentän parhaat pelaajat. Mattias Lahti. Joo, kyllä. Siis no, joka, peli, joka peli, minkä mä näin, niin erottu. erottu. erottu. Muutenkin Ero... kuin siitä, että mä tunnen pelaajaa, on niin. valmentanut sitä, mutta erottu siellä no. kentällä. Ja se ei tarkoita sitä, että olisi ne olisi käännetty pelit välttämättä Inter, se voi, jos se muu joukkue oli niin epätasainen. Niin, mutta mm. nämä erottu selkeästi, että ne toi siihen peliin jotain. Niin mitä se peli olisi ollut ilman niitä. Jui, ja tämä onkin se poikki. Näin, ne ei ole välttämättä ollut niinku taikurei, mutta ne on tuonut jotain siihen peliin. Ja tämä on, tää on niinku se, mikä just, Ja se varmasti palveli viime voi niitä pelaajia. Kyllä, nyt on mielenkiintoista nähdä, nähdä mitä... Mitä muun muassa näiden pelaajien kohdalla tapahtuu, me tiedot, tietojen mukaan Tatu Varmanin on TPS-sopimuksen tehnyt tulevalle kaudelle. Tykköisessä jatkuu peliturussa. Turussa. Se on. Töpsin kannalta erittäin hyvä. Sopimus. On, On, kyllä. Mä olisin nähnyt Tatun kyllä mielellä veikkausiikassakin. U21 maajoukku laitapakki. Hmm. Mutta silti, no... He... Hiifki, hiifki hankki Shevdet Gela laitapakiksi. Voi miettiä, että kumpi on kalliimpi, Varmanen vai Jela. Niin, niin. Kaveri, jo on asuntoja, paikka kun. paikkakunnalta. Mm. <laughs> niin. Nämä on näitä ikuisuuskysymyksiä. On, on. Nämä on, on vaikeita. Hei, oliko sinulla tänään vielä jotain muuta? Ää, varmaan montakin asiaa, mutta ei nyt tuu heti mieleen. Tässä aika, aika hyvin turistioita. Jo, että... Joo, kyllä meillä tässä on aika. Meillä on akustin tavoitteena, että että me ruvetaan niin tekemään säännöllisen epäsäännöllisesti, että et koitetaan, koitetaan pari podia vähintään kuukaudessa tuoda julki pelkästään vaikka kahdesta ja sitten koitetaan saada nyt vieraitakin. Meillä on muutama vieras, on jo varmistunut, mutta niistä ei, niistä ei paljastella teille yhtään mitään, rakkaat kuulijat vielä, koska sitten harmittaa, jos nyt vaikka sanoa, että meillä on slaatan Ibrahimovic ja slaatan Peru, niin sitten te uskovat, että meillä on oikeasti ollut se listalla. Niin parempi olla sanomat, mutta minä olen että Slatan ei ole listalla. Sen verran voidaan paljastaa. Eli ruottivuodi meni suutt hukkaan. Meni meni hukkaan. Tota mutta mä tunnen kaveri joka oli nähnyt Laattanin Volvon tehtaalla 2017. No niin, mä oon melkein tuttavissa. Niin kyllä, mä melkein kuin kaveri, voisi sanoa, niin siis sille, että olla, ollaan friende. Ja tänään mä näin Saku Koivu ja Androni Ittumä. No niin. No, mutta se, että jos liikkuu Turun suunnalla, niin se on aika todennäköistä. Joo, mä olin siis syömässä centerillä Se on Turun paras lounas. No niin. Suosittelen menee 9.50 maksaa, ei 10.50 ihan sama, mutta siis niin kuin tota luokkaa ja ihan järkyttävän hyvä lounas ja tosi viihtyvä paikka. Et en mä ole kauden muuten tuo... Niin, tää oli eka kertaa, kun mä kävin itse tuolla jääkiekkohallissa Artukaisissa sitten vuoden 2015. Mä oon <laughs> mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä viimeksi käynyt jääkiekkomattisissa, mä kävin niin. äijärsuolla. Lukko, ilvespeli ja jäkään jälkeen mä totesin, että nyt on viimeinen matsi, ainakin Raumalla. No Sen takia sulle ei varmasti se se. jatkettu kapalla kanssa. Toi käveli mm. Lukon matsista ulos. Kyllä, kyllä siitä otin tietoisesti. <laughs> ei mitään, hei kiitos, kun sitä oikein Ei olevan. mitään, kiitos sulle.